Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu lillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in First one, abrat fitin in his sessre, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh Fala Allahi gospodar suhi shetua, mika salava assalamu, khwasaniq Allahu khasaniyika, Muhammad sallallahu alayhi wasallam Azatim zelim amdab dvrb dvrtk tu ispid sahra Želim da s Hajerom danas provedimo današnji dan. ovaj naš drugi dan u druženju, u ciklusu predavanja koji smo naslovili Mehmed Efendi i Hanđić. Juče smo imali a, prijednete, otaku, akaj, poslije toga je bio rekajke, odnosno prije toga je bio rekajke koji je govorilo našem velikanu, Mehmed Efendi i Hanđiću. E, današna, naš današnji predavač تقو مجاست ماجستير حسين باشا لدينا يمكن يتنغورتي او ابيسكو اي سي نلزي كو ساهير البخاري بهاكستنريج بروفيسور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا ادوان الا للظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Nebina Muhammedu al-Alihi wa sahbi i džme'in Nakon zahvala Allahu Subhanehu wa Teala i salavata i na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam govorit ćemo o hadisu koji je zabilježio imam Bukhari u svom sahiju. A prenio ga je Ebu Hureyre radijallahu anhu. Jedan od prenosilaca je zahaba koji je najviše prenio Hadis danaho poslanika sallallahu alayhi -e U tom hadisu Allahov poslanik sallallahu alayhi -e govori nam o jednoj vrlo važnoj stvari, <coughs> pardon, koja je povezana isa akidom. -a, A to je kako steći Allahovu ljubav. Kaže nam Abu Hurajra da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء ويقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض kada uzvišeni Allah zavoli nekog svoga roba pozove Džibrila i kaže uzvišeni Allah zavolio je svoga roba tog i tog spomene ga po imenu pa ga zavoli i ti i Džibril ga zavoli zatim Džibril zove stanovnike nebesa, a to su meleci, i proglasi, uzvišeni Allah zavolio je tog i tog svoga roba, spomeni ga po imenu, pa ga zavolite i vi. Zavoli ga stanovnici nebesa, znači meleci, zatim Allah dadne da ga zavoli stanovnici zemlje. Da ga prihvatim. To je prvi dio hadisa, drugi dio hadisa isto tako govori o mržnju. Kada Allah zamrzi nekog svoga roba, nije tema našeg današnjeg govora. Ebu Hureyre, radijallahu anu, islamski velikan, čovjek koji je primio islam relativno kasno, šeste hijđinske godine. Došao je poslaniku, sallahu alaihi wasallam, dok je bio na Hajberu. Stigavši u Medinu, nije zatekao Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem nije se htio zadržavati u Medini krenuo je odmah na hajber kako bi se sreo s poslanikom sallallahu alaihi ve sellem i pridio islam direkt, direktno od njega i od tog trenutka Ebu Hureyre se nije razdvajao od poslanika sallallahu alaihi ve sellem kao što spominje da mu je ruka bila u poslanikovoj ruci jeste vidjeli neka Arapi imaju običaj drže se za ruke i hodeju To je bio još u, u vrijeme poslanika Salavahora i Veselem i ruka u ruci, u smislu da je stalno bio uz poslanika Salavahora i Veselem. Iako je par godina bio s poslanikom, tri, četiri godine, premio je daleko najviše hadisa. Pet i nešto, spominje se od prilogu i sto pet hiljada, neki pet hiljada i više, ali u svakom slučaju nešto preko pet hiljada. Znači, najviše hadisa. Što je razlog što je Ebu Hureyre učio tolike hadise? Postoje dva razloga. Prvi razlog je što je bio stalno usposlanika S.A. Bilježi imam Buhari da Ebu Hureyre, radi Allah jedno jednom priliku, nekao, govore Ebu Hureyre puno priča hadise, u smislu, malo su ga neki prekorili i kažu kako to Ebu Hureyre priča hadise, mi nismo čuli, mi smo sahabi. A onda Ebu Hureyre kaže Govore je Ebu Hureyre puno prenosi Hadis A moja braća Muhađiri bili su Zauzeti trgovinom Jer Muhađiri i Mekelije su poznati po, po trgovini Kao trgovci A moja braća Insarije bili su Zauzeti poljoprivredom I voćarstvom i ostane Oni su imali puno voća i poljoprivrede kao Medina A ja sam bio uz poslanika Salallahu A.S. Kao njegova sjenka Gledao sam samo kako da napunim Stomak za taj dan. Nije bio oženjen, nije imao trgovinu, nije imao zemlju da radi, samo je bio uz poslanika samogladica. To njegovo stanje i ta njegova želja da uči hadis od poslanika sa sredom dovodila da je do takvih situacija da se znao ne sujestiti od glati. On sam kaže da su, da je ponekad toliko glad ga dovodila do, do tih situacija da su govorili da ima padavicu. A ne ima padavicu, nego gladan bio jednom prilikom tako spominje da je u mešćinu kada kad je se završio namaz sjel i naišao je u Bekr radi Allahu Anhu i kao hoće da pita ga o jednom ajetu a kada ja je auto tom ajetu znam bolje od njega ali hoće on ne bilo njega povrlo na ručak ili nešto pita ga o ajetu je u Bekr mu odgovorio ništa, nije se dosjetio ne iđe omer Pita ga o istom ajetu, ne bih ga Omer poveo? Upita Omer, Omer mu govori i ode ne povede ga. I najđe poslaniji sa Selemina smijes. Vidio mu na licu šta je. Kaže, Ebu Hurire, hodi sa mnom. I uzme ga za ruku i odvede ga kući. Pita, kod kuće imamo, ima lišta za jelo. Kaže, ima samo jedna posuda, koju donijele komši ili tako nešto, sa hranom kaže donesi kaže govorire šapnu meni Allaho poslanik, idi kaže i pozovi svestanom neke sofe a sofa to je bio jedan pregrađeni dio u, u poslanikovoj džami ovako ko kad mi sestavljava platno tu i tu su stanovali ljudi koji su bili muhađiri nisu imali nikog ni porodice, ni zemlje, i ko bi došao učinio hidžu poslaniku, a ne ima nigdje nikoga, smjestio bi ga to u džami i oni su se ravnili od onoga što dođe, što ljudi danu sadaku i tako. Kaže, dovedi ih. Kaže, Buhriere, ja gledam ono posudu, a ima preko 200. koji stanuju tu. Nije mi bilo drago, ali sam morao poslušati poslanika za svoj. I otišao je, doveo ovaj ih, I oni su svi ulazili grupa po grupa kod poslanika se srema, a Ebu Hureyre je stajio kred poslanika i kaže njemu, poslanika se uzmi i dodaj prvom. Kaže Ebu Hureyre, ja pridledam, nije mi drago, ali moram poslušati poslanika se I ta posoba mala, Ebu Hureyre doda čovjeku, čovjek vrati Ebu Hureyre, on je da poslaniku se srema. I tako do drugog, jedna grupa, druga grupa, treća grupa, svi su se napili kaže poslanicu Silem, ostali smo ja i ti je Buhareide kaže jesmo Allahov poslanicu i dade mu poslanicu, kaže pi kaže Buhareide napio sam se vratio poslaniku, kaže poslanicu, pi još ponovo se napio treći put, pi još kaže Allahov poslanicu ne mogu više bukvalno kaže, nima više gdje stat ajde si Buhari i celokupna priča nema više gdje je stata Allahog posljednika. I onda se je poslanik sa vselem napio i ostala još u toj posljednji malo od te hrane. To je bila muđiza Allahovog poslanika sa vselem koja se ponavljala često da od malo rani, napravi, odnosno bude dosta i da ostane još toliko. Poslanik sa vselem je vasljeve, to je bio prvi razlog što je bio sa kasnije mu je poslanis Selem proučio jednu domu na hranu u, jedno, u jednoj kožnoj mješini I Je jebuhu rejre samo mu rekao da ne broji i da ne, vadi, da, da ne gleda koliko je nego samo da stavi ruku i uzme i stalno imao tu hurmi i ostalo i ta mješina je bila stalno s njim i imao je obezbiđenu hranu i kad je bila bio sukom sa os, za osmana radi Allahovara Osman radi Allahu Ano, poznate u istoriji da ono on u Medini, došli su pogunjenici, otprilike, to su bile začeci sekte Haridžije, koji su došli u Medinu nezadovoljni vladarom, kao da smijene Osman radi Allahu Ano. I htjeli su njegovu smrt, njegov linč i Osman e, je zabranio svima da ga brane i prepustio se Allahu u sudbini i tako su ga i ubili. U toj svoj zbrci u Medini koja je vladala tada, Ebu Hureyre izgubio taj svoj tu svoj mješan. I kasnije govorio, često ljudi su pogođeni jednim musibetom, to je smrću halife, a ja sam pogođen sa dva smrću halife i otišla mi mješana. Nije više imao rano, stalo. To je bio prvi razlog zašto Ebu Hureyre pamtio. Bio je stalno, sposa nikom s njim nije bio zauzit ničim drugim. Drugi razlog koji je također bilježi Imam Buhari u svojoj zbirci hadisa i Muslimu u svojoj zbirci drugi, a to je dova koju je poslanik salallahu alaihi veseleme proučio za Ebu Hurejru. Naime, prenosi se da su jednom prilikom sjedili poslanike nekolacina shaba, među njima je bio Ebu Hurejre i poslanik je rekao, ko će prostrijeti svoj ogrtač pa nakon toga privući sebi i neće nikada zaboraviti što ja, što sam ja govorio. Ebu Hurejre je prije svih požurio i uradio tako. I nakon toga kaže da nikada više nije zaboravio nešto što je poslanislav Allahov nego sebe me govorio. Interesantno je kako je Ebu Hureire bio veliki dobročinitel prema svojoj majici. U svakom smislu, i u vjerskom i u dudjanučkom. Bili že ima muslim u svom sahihu da je Ebu Hureire nagovarao, imao je samo majku, Koju je onako bledo, kako mi to kažemo, pazio i tako, je bila je starija žena, ali je bila mušrik, nije htjela čuti za islam, nikako, a Ebu Hureyre primio islam, ali joj ipak činio dobro jer islam naređuje da se čini dobro roditeljima bez obzira bili muslimani ili ne. Ali njega ipak to kopkalo žao mu bilo da umri kao mušik, a da ne umri kao muslimen. I oni jednom tako njoj govorili o islamu, o poslaniku za srljev, i ona je njemu nešto opsovala, ružno rekla o poslaniku za srljev. I to je njega pogodilo i on je došao plaćući poslaniku za srljev. Poslanik kada ga je video takomstao, kaže šta je bilo, je Boghurije, zašto plačeš? Kaže laho, poslanici je tako i tako. A onda je Boghurije, poslanik se slen se prema kibli i diže ruke na učih domu. Kaže je Boghurije, ja sam mislio da pročišćem dom protiv nje ili prokleća ili tako nešto. Ali čuo sam Poslanika sallallahu alejhi ve kada je rekao Allahu moj uputi Ebu Hureyre u majku Allahu moj uputi Ebu Hureyre u majku Allahu moj uputi Ebu Hureyre u majku Ebu Hureyre znao da se poslanikova dava i kaže ja sam požurio požurio kratko nedugo zatim znači kada je poslanikova proočio dovu požurio ponovo majci za da je obradujem tom dobom Kaže, kad sam došao blizu vrata, ovako bile su zidovi prije kod tarabe neke kod nas bili prije i ona ulazna vrata bila su drvena. Na ulazu čujem šum vode kako nekog poljeva vodu. Ja se najavim kucnim, kad čujem glas kaže meni čekaj, stani malo. Ja sam malo sačekao kad ide moja majka dozgova. I kaže svjedočim ne nema Boga Osim Allaha i da je Mohamid Zasalem sa Allaho robio poslaniče. Okupala se. Kaže Ebu Hureyre radijallahu me ponovo se vratio poslaniku još više je plačući. Kaže poslanik Zasalem sa šta je sad Ebu Hureyre? Kaže Allaho poslaniče volio bi da proučiš dovu za mene i za moju majku da nas vole svi vijednici. I poslanik Zasalem proučio je domo i kaže Allahu moj, omili svogar toga robčića, tako ga je nazvao. Robčića je Buhurejdu i njegovu majku svim vrijednicima. I kaže Buhurej radijalavno, kako čuje za nas, a vjernik je zavoreći nas. I na osnovu toga nekim hadisi kažu, oni koji mrze Buhureju i koji njegove hadise ne i ne priznaju i ružno govore Buhurejde, to je znak jedan loš, da to nije imanski postup. To je bio Ebu Hureyre, radijallahu anu. Koji je živio dugo nakon hilafata, ali, radijallahu anu. Doživio je Umevićku vlast. Molio je Allah, naša ono, da ne dočeka 60. u godinu. Jer je čuo Hadise koji je o smutnjama i neredima, koji će se dogoditi te godine i kako će zavladati malovumni vladari. Što se i dogodilo na kraju Umevićke vlasti. Preselio je, bio je namisnik u Medini. Odnosno, u vrima Omer, radijallahu anu, bio je namisnik u nekim mjestima ali nije htio prihvatiti državnu plaću, nego bi išao, sabiro drva po, u, u pustinji i, i onda bi dolazio prodavo to i govorio bi, napravite put za namjesnika, napravite put za namjesnika i prodavo bi svoje drva na pijaciku koji ostali ljudi. Ja Hureyri, radijallahu anhu. Kaži nam ovom, a nisu da je poslanik za selam rekao i da je habba Allahu ta'ala lapte. Kada Allah zavoli im kog svogara, Ljubav je osobina koja je potvrđena Kur'anom i Sunnetom. Nije slična našoj, ona je onaka osobina kao, kako doli je Allah uđebaša. Kao što Allah čuje i vidi, isto tako i zavoli, ali ne čuje i ne vidi kao mi. Isto tako i ne zavoli kao mi. Kao što R. S.A. tu kaže Juhidbuhuma juhidbunao robovi koji će on voljeti i koji će njega voljeti. I jedno od Allahovih imena je El Vedud. El Vedud znači onaj koji voli i onaj koga njegovi robovi vole. Idza habba Allahu ta'ala al-'abd. Nazva Džibrila. Pozove Džibrila. Ovaj hadis također ukazuje na posebno mjesto Džibrila i da je Džibril najveći anđel. Pozove Đibrila između svih ostaleh meleka I kaže Inna Allah ta'ala Juhibbu fulanem fahbibu. Uzvišen je Allah Zavolio je tog i tog roba Pa ga i ti zavoli Jeste primijetli ovdje u hadisu Trebalo bi da stoji Ja sam zavolio tog i tog svoga roba Pa ga zavoli Jeste osjetili to? Ali kaže Allah je zavolio Ovdje Allah Ralešanova kaže ja sam zavolio tog i tog svoga Međutim, u hadiskoj koji prenosi za hadisa, postoji jedna stvar, a to je da neke riječi koje ne bi lijepo zvučale da ih neko sebi pripiše, kažu u malo drugačijem obliku, znači kao u neutralnom nekom licu, u trećem licu, iako je u prvom licu. Sa prenosilac bi ovdje trebao reći ja sam zavolio, a to nije baš lijepo onako, iako se citira govori. Jel razumijete o čemu se U trećem uicu je rečeno da bi se izbjeglo to lako ružan prizvuk tih riječi da i neko izgovara ljudi. Fahbibu. I zavoli ga iti. I džibil ga zavoli. Zato pozove stanovnike nebesa. U vezi sa stanovnicima nebesa posloni sallalahu alaihi veselema u jednom hadisu koji je zabilježo ima muslim rekao jeste li čuli zaštvi su nebesa? Zaškripala su, kao kad, recimo, pod za škripi, ili vrata starija za zaškripe. A nisu čuli. To je bila muđiza Allahom poslanika za sada. A sahabi nisu čuli. Ali ih je on obavijestio zato što je njemo mogućeno da to čuje. Šta je bilo? Kaže Brzezanom. A nije ni čudo što su zaškripala. Jer ne može se na nebesima koliko je četiri prsta ovako staviti, a da ne ima koji je na seđnih ili na ruku ili na stajanju znači na cijeli nebes zatim im Džibril svima kaže da je Allah zavolio tog i tog roba da ga i oni zavoli imenom i prezimenom ga spomene imenom imenom njegovog odca zavoli ga meleci a kad meleci nekog zavoli Allah će lišano prije meleke zatim meleci ga zavoli To je u nešto što treba zaslužiti. Nakon stanovnika nebesa, kad ga oni zavoli, da mu se da ga zavoli ljudi na zemlji. Vidjeli ste nekad, nekim ste često, možda je dio vaše porodice ili dio vaše rodbine, ali nekako se ne možete i gotovo a s druge strane nekog samo sretnite onako jednu, dva, tri put nekako vam priraste srce to je upravo ovaj kabul koji Allah daje na zemlji i to samo Allah može dati može se do nekole određenog broja ljudi pridobiti nekakva pozornost poslušnost, ali da te zavoli mase da te zavoli ljudi oko tebe s kojom to ne može osim ako Allah to ne odabri. i zato imam Buhari kada je ovaj hadis <smug> spomenuo naslovio ga i kaže ljubav dolazi s neba što znači ljubav dolazi s neba znači dolazi od Allaha uz On je daje kome hoće i daje među kome hoće našem poslaniku s.a.a. Allah je jasno u nama poručio i ostalo je to do sudnjega dana da uči da se čita da ne bi mogao spojiti srca s haba da je Allah nije spojio na ljubavi Volevo anfakta ma fila ardi džavija. Pa kad bi udjelio sve što ima na zemlju. Ljubav se ne može kupiti. Ti zbog interesa možeš ljude ponekad donekla držati. Ali njihovo ljubav, njihova srce to ne. To dolazi samo od Allaha. Zavolaj ga ljudi na zemlju. Nas interesuje... Postoji li nešto? Da li je u ajitima i hadisima rečeno kako mi to možemo steći Allahovu ljubav? Na koji način da steknemo Allahovu ljubav <kuh> A, nekim sredstvima? Da li postoji neki ibadeti? Neki posebni ibadeti pa da budemo od onih koja Allah liče vam zavolio? To zbilja postoji. Poznati učenjak i Mulkhaim u svom dijelu Medaridžu Salikim spomenuo je deset stvari, deset načina koji, ko, koji su spomenuti o ajitima i koji, koji nam donose Allahom ljubav. Da nas Allah zašanu zavoli. O tim ćemo iša Allah stvarima govoriti u našem narednom času koji isto tako vizad za hadis. I molimo Allah zašanu da nas pomodne i učinje do njih koji je zavolio i koji će njega zavoliti. Polukavlijada, ostakfirullahu, sallahu, aminu.